Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillah, ussalatu, assalamu, ala rasullillah, u ala alihi, u ashabihi, u men vela. Allah në falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe fali kërkojmë, ndërsa ne vazhdojmë edhe sonë të me lene Allah të mënuar me takime tonë të përjafshme. Dhe të nërua lezër dhe ju motra, si kurse ju kujtojtë, për gjatë disa takime me radhë, patëm rasin që të njoftuaj me disa pengjesa në rrug e që fatketësisht po dolën që t'jen shumë. Mirpo ne kemi përzider që të flasim për pesë prej tyre, duke u munduar që normalisht ë me një mesatare ti trajtojmë këto tema, duke u munduar që mos të mbetemi barç në 200 nga ato që duhet të thuat, por edhe mos ta zgjatim që të hubë vëmendje dhe koncentrimi. Andaj kemi folur për ato pengesa të slat Dhe të të mendojmë se janë serioze, janë prezente, janë vazhdimisht dhe të të aktuale në kohën dhe një jetën që ne po e jeton Së dhe qoftë pengjesat thash janë të shumëta dhe mendoj se në qoftë gjithdo kosh pëjneve i merë seriozish këto mësime dhe këto pengjesat i treton si duhet Me lene Allahot Manuar dhe të ndin një laj lehcimin e udhtimin e ti dhe të Allahot Gjallat Gjallaluhu Në në tjetër, ne, kur kemi folër, apo kemi paralemruar për këtë cikl të ri ligeratash, respektivisht për pengesat, kemi thënë si janë pesë dhe një pesë i kemi trajtu. Dhe tash në betë që ose të vazhdoj me në një penges të radhës, e bëse që mjaftë janë pengesa, ose të vazhdoj me dyqë që ka lidhje me atë që kemi folë dheri me tani, apo të kalëm në një temë komplet të rejë duke menduar sa çfarë mund tjetë të përshtatshme për ne dhe duke medituar dhe analizuar rreth gjendjes tonë dhe rreth aktualitetit që ne po jetojmë kam vendosur që të vazhdojmë tutje por jo me pengesa, por të vazhdojmë tutje me një temë e cila shpresoj se ka lidhje të ngushtë me tëra që kemi thënë deri më tani. Ne kemi folë për dhe tëtë edukatën e besimtarit në rapartë më njëri tjetërim Dhe gjithashtu të edhe në qofë se i analizujem si duhet të ndërrola zërë Të gjitha ato pengesë që kemi folë për to Do të shumë se ato pengesë në qofë se i përkthejmë tash, Ose tentojmë që tua përcaktojmë një trajtim të pasachem dhe një ilaqë Se si ti te i kalojmë Mendoj se emrua si përbashkët i këti ila që është pikresht tema që dhe të lasim ne për te Dhe gjithashtë do të mundohem që edhe në vëjim të kësa legjerat e sonte Të flasë për disa arsue tjera që më kanë slyër pikresht të mire me këtim E që mendoj se është një tem e gjatë, është një udhëtim jo i shkurtrë po i gjatë I cili përfin shumë aspektet e jetës tonë Andaj aja çdo të vazhdojmë të me, me lehen Allah të mënduar në vim, ka të bëjë me edukatën dhe mirësimilen e besimtarëve në raport me të tjerat. Dhe kjo si titull mund të duket pak si e ngushtë, mund të duket si një temë ndoshta e përsëritur, mirëpo me lehen Allah të mënduar kur ti prezantojmë, do të thotë dison nga dison nga argumentat, por edhe dison nga faktet që këna më prezantoj do të bindemi të gjithë se sa so është e rëndësishme kjo temë dhe se sa so përfshin nga jeta jonë përdjesë. Kur e përmendim fjalën edukat, fjalën mirësjellje, fjalën moral, gjitha këto në aspekt përgjithshëm mund të jenë sinonime të njëra tjetrës, e që në anën tjetër dhe kanë dallime mes vete. Por ne po do na më i përdusojmë për së bashta pa u futur në dallimet që i kanë në aspektin gjuhësor me zvete. Andaj, tema që këna me e trajtu, ose tema që, temat dhe njësit që i përfrim në vetën e saj të nërozër termi i edukatës dhe i mirësiles, ka të bëj me të gjitha veprimet e besimtarit dhe besimtarës. Të gjitha veprimet e besimtarit dhe besimtarës dhe gjitha aktivitetit e ti në Drejtime dhe raportet saktuara Në raport me Allahun fillemisht Në raport me, me lojën njërzor Me të gjitha ato dalimet dhe nivellet Ma dje edhe në raport me Rëtin që e rëthën Qofte jet nga bota shtazora Apo bimore Ma dje edhe gjithësand e tjera Të gjitha këtuna kam su islami Se si duhet të kemi raporte me botën që në rëthën Nuk e filluar tharë fillemisht Në raportin tonë me Allahun e më nuar e pastaj me botët që në rëthënë qoftë nga njerëzit apo nga kryesët e tjera. Dhe, kërë kemi parashush këtë definim në këtë hyurje, në bëhet e qartë se sa është e gjerë dhe sa është e madhe kjo tim. Por prapë në zbërthimet vjusë, se do të kuptojmë edhe më thellë, edhe më mirë se përbalë që farë te me jemi. Dhe qoftë se i këthejemi, Fjalës së Allahu xhallahu te lavel dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam do gjim se kjo temë të ndrozë gëzon me të vërtetë një interesim të madh dhe i është dhënë një hapësir bojage madh e madhe në argumentet e shariatit. Do të padal tek ato pika të tjera që kanë të bëjnë me nevojën tonë na ç'e kemi. Fillimisht ta largojmë drejt veten tonë dhe nevojat tona për bollë coy tema vet Trajtimi i Korani dhe i sunetet e pejkamberi sotën për këtë tem Mendoj se është i mjaftu shumë për të nabindur Për rëndësin dhe në vujën e moda që kemi për balët sëjteme Në surën e l-Hajj në jetën 17 e 7 Allahu gjalla gjelalhu thëtë kështu Ja e juha ledhina amanu Ja e juha ledhina amanu rkau Was gjudu wa'budu wa rabbakum wa'falu lkhaira la'anakum tuflihun Kjo është një rregull i madh i cili kras asaj që është normë e Kuranit dhe rregulla e tij është prezantimi ndoshta më i shkurtër i asaj se çfarë është Islami dhe mbi cilën bazë besimtari e ndërton formimin e tij O ju që keni besuar një thirrje nevera qi i kemi besuar Allahu xhalleu ala dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Paruleni Allahu xhalleu ala me ruku dhe me sejdë wa abudu rabbakum dhe gjithashtu mos mungoni edhe në aktivitete të tjera të adhurimit ndaj tij. Adhuroni Zotin e juaj. Wa fa'alu lkhaira dhe bëni mirë të tjerëve la'alkum tuflihun nëse dëshoni t'jeni nga të shpëtuarit. Në këtu Allahu Gjallu e Gjellu të nërodhë dhe përlëtësan, ato dy dimenzojnë e rëndësishme që e bëjnë komplet një besimtar. Diminzojnë një raporte më Allahu në më nuar, e që pa dëshirë me dimi sa është rëndësishme, dhe gjithashtu nuk e len anash të pa përfshirë në misionin e shpëtimit. Nga se kjo ajatë prezentanë misionin e shpëtimit. E në këtë mision nuk përështohet asë, Bë mirësia e që nëmë kupton edukatën dhe mirësilën dhe i të tjerve E ku reprezentan këtë, Allah o thotë Leallekum tu flihun E kështu të kompletuar me këtë kuptim Shpresuat se do të shpëtani Do t'jini të, të ngritur Dhe do t'a arini knasin e Allah dhe falin për e ti Gjithashtu do të do tëtë Muhammedi sallallahu al-sallem Njërin nga më të dashrëve të ti Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu ija dhënë porosi është gjithashtu në vetën e saj është asgjë më tepër se një koment i drejtë për drejt i këtij jetë. Është një prezantim por tash nga ana e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për atë se mbi cilën bazë ndërtohet Islami. Çka është Islami? Shumë shkurt, sikur që është edhe zakoni i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Shumë shkurt e dërgoj këtë përosi duke thënë I teqillaha hajthu makunt U atbi i sejjiatel hasanetet të mhuha U khaliqin nasa bi khulukin hasan Ke frikë Allah në kudo që t'jesh Dhe veprën e keqë dhe t'likë pasaj me t'mirë Dhe ke ishte e pjesë e para jetët Bëni ruku, bëni seqë dhe në përgjësi Allah në dhurane U fëalu lë kajra është pjesa e fundit e këtij hadithi. Bëni mirë do thotë: "O Xhalikun nase bi khuluqin hasan" dhe me të tjerët me njerëzit bëhu i edukuar dhe zotroi artin e mirë sjelljes, dhe silo mirë me njerëzit. Kështu pejgamberi sallallahu aleyhi dhe rrëzër e porositi muadhin radiallahu taala anhu. Dhe padoshimse mendoj që këto dy argumente janë të mjaftueshme për të prezantuar argumenta të tjera që nuk kemi tash mundësi gjiththamë i shpalos, por spoku për të treguar se në cilin nivel e ka ngritë Islami kët bashkëdyzim, kët bashkim mes këtyre dy dimensioneve dhe aspekteve, e që padyshim se do të thotë një lloj humbje e ekuilibrit në këdretim, në kupton edhe deformim në formën Dhe edhe në kupton edhe devijim nga rruga e kënasisë dhe rruga e falës së Allahu xhalla xhalalu. E dyta që mund ta them në hyrje të kësaj teme të ndërorë vëllezër të mi është se Islami në të gjitha mësimet dhe dispozitat e lufton formalitetin. Do thotë që krejt ska ka me konformal. Por formalitetin e bën Një loj reflektimit të një bazë dhe sensë që aja është realiteti Andaj, Allahu Gjallewala për shumë dhe dini Se sprovat në këtë bot i ka bërë një loj testi të besimit E hasi ben nasu e një të rëkuen një kulu amena vë hum La i nëftënun A me nduan njerëzit të mjaftohen duke thënë na këna besu Edhe mos sprovoen, po i sprovoen Allahu E me shkaj spronë, po ju thëtë nëse ke besu në mua, ngritë u fale sabahin, sprovë me prinshgjumin. Në, në që se ke besu në mua, a gjyrojë Ramazanin. Që se ke besu në mua, do të të pajtojme caktimin tim, sprovë. Prandaj edhe kjo është një, një argument para që e cekamere, si se nuk të lëndë të të mjaftuim me deklarata, ose me aspekte formale. Gjithashtot edhe Hasan El Basir Rahimullah thëtë, shumë nga njerëzit pretenduan, Se dojnë Allahun dhe pegamberin e Allahu ja, Nuk ilan këtë kët deklarat Is pravaj duke thënë Kullin këntum të hibbu në Allah Fët të biuni Thuajnë që se dojnë Allahun më ndishni mua Do gjithë mund nuk elan një rion të qetë Në kuptim pozitiv Që të mjaftot me e deklarat Ose të mjaftot me formalitet Ose të mjaftot me një shfa Që e që farati pëlqen Pra nda edhe Kuptimi i drejti fes Edhe te praktikuarit e drejt të fesë është i kushtozuar me mënyrën e sjelljes si tonë dhe si ne jemi dhe sa ne jemi të edukuar dhe si ne sillemi me me të tjerat. Po di kush ka argument për këtë shumë të nden argumentet, dua ta sillni argument nga një kënd që ndoshta nuk na ke shkuar mendja se ky argument ka të bëjë me këtë pikë. Të ndërulë zot. Një besimtar Pse ka besu në Allahun? Pse në kemi vendos që me bindje dhe me vetë dëshirë me e pasu Muhammedin a.s. Pse në falemi? Pse në agjerojmë? Pse në braktisim një pun të kjeqë? Për që fa nërsyja? Nga se ne shpresojmë që të shpëtojmë nga dënimi i Zotit dhe të afitojmë shpërlimin e Allahut më nërë. Do tëtë njën nga arsyet kryesore që na jemi kështu është Të ruem nga dënimi Allahot dhe të arrim shpërlimin Allahot Në regull Muhamedi sallallahu sallam ka thënë në adit në njërë Që e tërësmeton edhe Bukhari dhe muslime Në sahihut të tyra Muhamedi a.s. ka thënë E të drunë me l-muflis E të drunë me një l-muflis Ka thënë a e dini kush është i falimentuari Aj që i ka shku mundi hoq Do të njëjtë si kurse moskishve prufore Realisht a i s'ka prek në tukën e realitet Ka qenë në, në ajrë, s'ka qenë në realitet Kush e kë? Pa dyshim saobët janë përgjigjë matë që ata e din Ka thënë i falimentuari është a i cili Do të tëtë i ka hum pasuria Ka pas dhe ka hum burtë Si ka met asgjë A i që s'ka pas as dinar, as dirhem. Dinari valuta se kuha e arit dhe dirhemi valuta se kuha e argendit. Kështë në i falimentuari. Tha pejgamberi se më nuk është kjo. I falimentuari është a i cili, shrikojnë tashë, vijet ditin e gjykimit me vepra sa malit dhe kodrat. Ndësëralisht, shete me hadha, e ka fyrë këtë, e ka ofenduar këtë o e ka dhe male hadha këti e ka morë pasurin me mashtrime me hila e ka rajtë e ka mashtru o sëf e ke dhe me hadha edhe e ka dheirë gjakun e këti e atër që farë bëhet këto vepra zhvlerësohen dhe e humbin fuqin për Allah të madhuar po thësë nuk janë fare dhe kjo njëri a e ka prek realitet në fes pa dëshim se jo me argument nga pegamberi sallallahu sallam Prandaj, argument se e kemi kuptu fin drejt Dhe argument se imi duke shkuar drejt Dhe sinjal i drejt se ne shpresuim të ka loj mënuar Në aktivitetin këtë dëboj që po e bëjmë se nuk në hum Sinjal dhe njësi ma si të së shkush Mënyre se si ti posilësht me të tjere të fërën Kështu e ka kushzu shëriati E pa të hadithin, këtë ka me vepra Mirë po e ka prish me do punë tjera Dhe për shkaktet Pse shikonit ashtë këtu me, me e bu një pyytja Kjo njeri ka pas punë të mira Edhe ka pas punë të këqia Ashtë e vërtit Realisht si pasodhë që ne adim Qka ndolë Ditë në gjykimit vendosën pëshore Shumë këtjesht Në qofë se rëndojnë punë të mira Realisht nuk shikot ka punë të këqia E pëse në këtë rast Së në vendosën pëshore këtu lajt veprave pse nuk kion raport me Allahun, për çata. Çdo skelet që ndër raport me Allahun, që loala, do të thotë shprehsohet në falje. Dhe këtu mund të konsiderojmë se veprat e mira kanë mundësi me i rëndu punë te liga. Por nëse skelet janë përball krijesave të Allahut, e këtu kanë një lloj llogaritje para peshorës, e që është kthimi i hakut. Kthimi i hakut, kthimi i burçit si kurse edhe në këtë botë, njëriju qëllin vdesë të nërëzërë, njëriju vdesë, dhe pas vet i kalon, pasurit saktuar, cilë është obligimi i par i familiarve për balë trashegjimis dhe pasurit s'ju këtë kalon, obligimi i par cilë është, me shikuar në mbarqë, ku ti ka mbarqë, duhet me akëj borqëm. Në qufë se i ka qaqë bërsh njerëzve, sa so që, realisht, sjetë si asë një pare, për tërshgjimtarët, krejtë shkon për bërsh. Tërshgjimtarët e fitoj një vetë, këso e radhe, si paskallon kur gjëheqë. Pra ndaj, djetarët kanë thënë, se, burqën dhej Allahut, ndërtuat në El Musameha, ndërtuat në shpresim të falje, ndërsa, burqën dhej krisëve, ndërtuat në Kjo është esenca, për këtë arsuj edhe, realiteti i kuptimi të fesë dhe realiteti se ne mund të logaritim se me këtë islam, me besim dhe vepra, mund të logaritim në shpëllimit e kalau gje leuala, është i kushtëzuar me temen që po flasim për te. E treta që e shfaq të nërlozër rëndësine këso i teme dhe nevujnë që kemi për te, duke ju referuar argumentet shëriatit, pakaluar të këtë problemet tonë është se raport e mira mes njerëzve dhe mirësilje atyre me zvete është domës dëshmëri shëqërora. është domës dëshmëri shëqërora. Islami së nëmëndërtu shëqëri të sukseshme. Nuk mund të ketë shëqëri të sukseshme për shemën në qovëse Kusht a rrinë e rrenë tjetëri E ma shtëra A ka kështë që që që djetë suksesme Kusht a rrinë e vjetë tjetëri A ka kështë Kusht a rrinë e vranë tjetëri A ka kështë Ska mundësi A ta kejt falen Kejt e agjerojnë Punë mirikan A ma mes vetit dojnë kërsh mu bo A ju në dihman kjo aspekti par Në mundjes të këti dydit Me ndërtu që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Ai njerë që ka vronë 100 vet. E dini ai, prej popujve të mëhershëm. Ai që ka vronë 100 vet, ka dorë shpendim, ka dorë më këtyt Allahin e madhuar. Ka bërë krime. Kur ka shku më e pyet atë dietarin, a ka më taubë? A ka më të mundur më pendu te Zoti? Ku bë krimi mkon i keq. Po domo këtu, po domo po pendu. Ai dieton normalisht që kaon se taubë, s'ka kompetencë jamja. Nuk është pendimi Vëndim i jemi, është i Allahu, ta i ta kalon dhe rënë qëllë, ti mush me i ka jo dhe rënë, së fanali. Mirë, për qëfar i ka thënë? I ka thënë, largohu për këti veni. Pse? Se në këtë shëqëri, do tëtë, raport e tuaj e me ta, nuk të mundësojnë pëndimin e sukses shumë. Se ti nuk i raport e të mirë me ta. Se ti e kevra këta, ta është jenë belaj me këta. Këta? Ose këtë e këtë sulmu, jenë belaj me këta Nisë rajtë sulmanë, të jë petë dushë mëmbrujtë e vëndikanë Realishtë më ngesë e raportet uja me këta e pa mundësan Ta u bën e sukseshme Ikë piktujtë, shkatë të do njerëzë që i ki raportet me ta Pri filrimit janisë, bënë raportet me ta e pas taj Garantën ta u bët sukseshme Shukaj? Andaj është do mos dëshmëri shëqërora Në qovë se njerëzë nuk kanë raportet mira me zvete Realishtë nuk dihet çu'sh kanë mundësi më të pastra raport mira me Allah xhallahu ala. Po them hipotetikisht që mund të ken, nga serialisht nuk mund të nuk mund të ndodh kjo aftë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne ti kthehemi këtyë temave nderuar, të flasim për to, duke mos anashkaluar as në dimension të jetës tonë, duke filluar nga raportet bashkëtorë, që kënaqëme vol gjatë për to inshallah to. Pastaj prindërora, pastaj fqinsora, pastaj shoqërora, e kështu me radhë, mësime të shumta me dhjetëra me qindra hadithe ilaç të shërim punërzimin por të vendosur në raft të vendosur libra nda librave pak të aplikosh mos të pak të realizu duha thëm prandaj, adithë, mësime, përmirsojmë, përmirsojmë me dua them nga ana e muslimanëve aptar prandaj ti nxirim këtu hadithe ti nxirim këtu mesime ti nxirim këtu zime që përmirësojm përmirësojm raportet mes vete që të kemë një shoqi të mirëfillt nga sa edukata dhe mirësia është Domosdoshmëri dë shoqërore nuk është nevojë, çka dallon me që një nevojë shoqërore është domosdoshmëri dë te ka lënë dimensionin e të qendrit nevojë shoqërore. Është domosdoshmëri, dë nuk paramenduar shoqëria pa individë të edukuar dhe të cilët kanë sjellje të mirë dhe kanë raport mirë mes mes vetëve. Dhe gjithashtu pika fundit që do me përmend kodut tek sot i pika është që ndërlozor cilëmi i mirë, edukata e mirë është dëshmitari më i mirë dhe reflektimi më i suksesshëm dhe më bindës i bukurisë së kësaj feje. Ësht dëshmitari dhe reflektimi më i mirë i bukurisë së kësaj feje. Të kthehemi në bazën e kësaj feje. Tek kë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në rrezor mos te lajm di sa sana që janë shumë rëndësishme na kalojnë këto pa pa meditim, një superfacsor si ata. Në çdo ne mos Allahu ja shpalli pejgamberta në shpallen, sa vjet ka pasur? 20 vjet. 40 vjet. Mirë. Për 40 vjet, s'u kom pejgamber. S'ka djem pejgamber, s'ka pas shpallje. Për 40 vjet Si ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Mekkë? Si ishte? Me çka e njohën banorët e Mekës Muhamedin sallallahu alaihi wasallam? Me pasuri? Me çka e njohën? Me asgjë, vetëm me edukat. Subhanallahu! Kjo ka një, kjo ka një, e ka një simbolikjo, e ka një sinjal kjo. 40 vjet Allahu xhellahu ala po e zgjat para thënien e edukatës që kur vje me fe, me dë vërtet të je fejët mirë, se i ka hije këtim më në mësuneve kështopëtë. Jo 4 dit, asë 14 dit. 14 vjet edukat e vazhdushme, me dëshmin nga poplë i ti, e sadikull e min, i vërteti, besniku, me gjërëp në alejkel këdhib, kur për 14 vjet nësdim që ka me rajti? O, no! Ate që e vjen kjo, pa kur farë obligime s'ka pas? Asë shpallë, asë kurgju, ka mund të daj me rajsi tjertë? një fohë mëdone, si kom dit, më kam suallahu te thash, shumë normale kjo punë. Ja ja. Ti ki më dalë njerëzumi u kallzu se un po asil një fe që ju jone drejtjetë. Un e po asil një fe që është shumë e bukur e me çka na binte neve me cilëtentone veç, me edukatën tone. Pastaj vijnë tjera, bukuria e kësaj, e bukuria e saj, e mirësia e kësaj, kështu më rad, pastaj vijnë. Prezentuusi më i mirë është andaj edhe sot edhe sot çfar po e ndal më shumën ndrasa të caktuar dhe po e pengon më shumët prezantimin e bukur të kësaj fe asgjë përveçve përveç sjelljeve do të thotë injorante, sjelljeve barbare, sjelljeve që nuk i kanë dije e fatkeqësisht vijnë nga muslimanëve aftë. Çi kjo më shumë a ka arid dikur sot me një ruz këtë fe për shkak se po folemi? Jo wallahu. Po as nuk i inkësoj tema me Allahun. Apo ose ka mundësi kjo fej më unjolos, ose me qenë në verica, ose me qenë e papranuar të kënjerëzit për shkak se e ndalan alkoholin, ose e ndalan amoralitetin. A ka ndodhë më unjolos nga kjo aspekt? Absolutisht jopë. Asë nuk ka mundësi. E nga cina ndirë për një losët? Nga, ja, nga aja që përbëjnë njërës aktuar. Duk e filluar nga vëprimet e djeshit e deri në lërësit e historisë, apëton. Dhe duha tam që Mënyra më e mirë për ta prezantuar, për ta mbrojtur këtë fe, për ta treguar bukurinë e kësaj feje, për ta treguar këtë ato që kanë ndalim se është kjo fe është tema që populosën për ta. Dhe këtu të ndronë të ndronë zor janë dy taborë që po tentojnë të prezantojnë fen. Një tabor i cili është i bindur se me sjellje dhe me edukat dhe me prezantim të den të islamit e prezanton dhe një tjetër që është pakis, por shumë i zëshëm, i cili po mendon se me xhak dhe me dhun dëshmohet fuqia kësë fat keqisht, fat keqisht, e kësaj fe japtën. Në fakt keqësisht, fakt keqësisht volumi i të tillve më shumë po ngritet për interesat e caktuar, ndërsa volumi i atyre që duhet me paqe dhe me edukat nuk po ndëgjohet shumë. Pavarësisht, këti volumi të jem në ata që kena ngrit këtë vollum. Të jemi në ata të zëshmit çemë edukaton ton, me sjellën ton, me raportet tona, me atë që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sa osëm tregojmë realisht kush jemi. Ne jemi këta, sikurse do tët i dërguari sallallahu alaihi dhe për 40 vjet paqen pejgamber ishte ai që sot po e sivdon njerëzimin e moslasim se është kur u shpall dorëbosi pejgamber. Andaj edhe kështu të pejgamber son vazhdimisht i mëson të ashabët e tij. E dini se kur kur u kërkova çetën do të mer hapa më rigoroz nda njerëzve që i bënin sharre Allah, i bënin dëm Medinës. Kategoria e hipokritëve, e munafikave, ata bójshin sharr, i bënin intriga vazhdimisht komplotë, e dëmtonin praktikisht Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pa të mundsi që ti ti largoj nga skena, pa të nxitur në Ermosa. Por pse nuk e bëre? për të arruajtur imazhën e kësoj feje. Tha, jo, se të tjiret nuk di që ka ka mështjeve e thoin, shkë si povrohen me zvete apëtër. Në si nërë kështu mjë ka zonjerëzve, në e nërë mjë ka zonjerëve, që që shpo duhen me zvete? Dhe a ka rritë pejgambiri sa sëllim këtë imazhën e përqu? Po, ka pas sukses, ka pas sukses dhe të ndërrua lezër, si kurse kanë thërë, historian të mdhajë. Ata që e kanë studiuar biografi në Muhammedit sallallahu sallam Se ka pas shumë të mdhejnë që kanë shkerë në këtë tuk Ka pas shumë të mdhejnë që kanë shkerë në këtë tuk E që ja kanë ndru kahin edhe historis njërzore në kurat saktuara Mirë po dalan Muhammedi Alehi Sampejtun e pse Nga se Muhammedi Alehi Sfratu Osram Jo që i ka dhenë kahi e të, të të historis Por kur historia më s'ka mujtë me ndru kahin që e ka vendosat Ata randai s'ka mundsi as një grup kush që nda ta lë del kush don ata njollosin veten e tyre dhe i bën sherr ndoshta muslimanëve mirë po pejgamberi sa sollem feja ti gjithë kamë mbete pastër ka s'ka mundsi kush më njollos nga sa aq fuqishëm e ka rënjos pejgamberi sa sollem dhe aq bindshëm e ka udhësh misionin e edukatës dhe të paqes saqë s'ka mundsi kush më njollos e pa mundshmërt ka pas tendenca të vazhdueshme ka gjithmonë mirë po kur s'ka qenë mundshëm realisht me ndiku në bazën e, e imarët të kësaj fejrën. Pra ndaj, të nërëzër, kjo fejë mbrojët me këto pika. Njën nga ato shtylla, është prezentimi i denë i saj për mes edukatos, për mes mirësillës tonë, për mes raportive tona me tërë ata që në rëthojnë, në bazë ato që në kamësua Allahu Gjellewala dhe pejgamberi sallallahu sallam. Ndërsa, Në qovë se i këthejemi tash Këto kënë pika Amenën pika Rëndësia e kësajteme si pas Argumenteve të fesë Bë Rëndësia e kësajteme si pas Realitikët e tonë Tanime dhjetra e një qinë pika Mune me kalëzua për të Këthevë në jetën bashkotore A funksionën kë jetë Në bëj bazat, në bëj mësimet, në bëj udhëzimet Që në kam su pejganberi sasallëm Gjithë kush këtë edhe Dikun ma pak, dikun ma shumë Por kemi nevojë që Ta prezentojmë mënyrën Se si e të në të i dërguar i sason si bërshkëshartë Si e shte si burë Dhe si edukantë edhe gra, ti e në gra Për balburave të tyra Ka se kamësimet shumëta për këtë Pasë gjithashtot A kemi problem Edhe në edukatën tonë Në mirësillën tonë Edhe njëtë në përdishme Në gjemi Të jemi të sinë qartë pa paslim askend. Mir po, a kemi pas nevojë da, po kemi nevojë ç't themi në xhami mos bëni zhurmë. Apo kemi nevojë ç'n xhami themi kujdes se dikush po falot. Apo kemi nevojë të themi në xhami kujdes se dikush po do me ngulë gjerat. Apo kemi nevojë. E po ç'që kjo na ka shtymë kaq zuse ka dalë se mos shkrim shumë larg, është na po shkrimë të tema bajë e larje ka dalë, kemë nevojë më u këtu në në abecëtin e edukatës dhe mirësjelljes. Mos traosim për raportin e musliman me muslimanin sa për ardhykimi, e sa për gojimi, e sa thashë temat, e sa barti a fjalëve, e, e sa e sa e sa që detyrimisht na kthen këtë temë. Ka bodanim e shku. Ka çfarë derë s'do si të me kalu? Ku do të na me kalu? Që tu kramu kthi prap, ngasë ende nuk kemi arritur të ta kalojmë kët ABC të kësaj edukate që i dërguari sallallahu alaihi wasallam e mbieltë në zëmrat të shoqëve të tij and duhet sot po një gabim të dikujt do të thotë të ngrihen gjykime të shumta mes muslimanëve të shumtë. Tash e them me shtëpifet e ndleshme, po të shumta. Po e ku e ka bazën kjo smundje? Në edukat. Në edukat. Prandaj realiteti i on të, të ndërozë është ai i cili detyrimisht na kthen që të flasim për këtë çështje apo. Dhe në çopse e rumbullaksojmë. Do tëtë të këtë që e thamë dheri më tani Aja që e bënd të domë mëzërme këtë temë është Argumentet e shumë të shëratike E dyta është Deturimisht Deturimisht duhet të jemi mëzërshëm Sa ata që përdojme një losë këtë fejë Kundur atyjëna Të themi Na jemi këta Ndërsa ata janë ata Qështu ndaras Si kurse i ndahu pejgamberi së lasërme Na jemi këta Ndërsa ata janë ata Ata sënë na, dhe e treta, përshka këtë përlimet tonë të përdeshme që i kemi amta. Në duhet e dukata, të dim gjami që shme je u në, që shme u falë, që shme dalë për gjamis, të dim shpe që dhët me konë, me grunë, e me burin, e me fmit, me prendë, si me qenë, me kojshinë si me qenë, po me partnerin, me nënpunë, si me qenë, po si me qenë me dvjetrin, si me qenë me trijën, krejtë jënë këtu ato që kudo që të prekështë, dhe të kudo që të prekësh do të fshojse kemi nevojë që ta mbushim këtë aspekt në mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kjo nuk është për ta prezantuar zi skenën ka mirë elhamdullah ka përparim elhamdullah mir po a kemi nevojë besoj që të gjithë jemi të pajtimit se po pika e dytë që do të vazhdoj të ndrozej ka të bëjë me pas rrecis çka bën të veçantë trajtimin islam të kësaj teme. Qëse nuk ka popull në botë, nuk ka filozofi as ideologji në botë, atëhala nuk e ka edhe ni, do thot, nuk e ka edhe ni aspekt që flet për edukatën, për mirësinë, normal. Pavarësisht pastaj do ndallimeve, më po çka e bën të veçantë islamin. E para të ndërgjegjërsë është se sistemi edukativ i islamit është sistemi cili do të të funksionë në basta në basta plotësimit dhe gjithë përshirjes qëka nëmë kuptonë në basta plotësimit dhe gjithë përshirjes që shtu funksionë sistemi edukatos e në qësian këtu së funksionën qëka nëmë kuptonë sistemi plotësimit dhe gjithë përshirjes gjithë njësi Etjë la është në kuadër të tertsisë edukative të Islamit, do të thotë e plotson një ratë tjetër, nuk është kundërsht. Islami kur të mëson me kënd bujar, të mëson të shmeqon dhe të i guxim për të trem. Ndërsa kur të mëson të shmeqon të trem, dhe i guximshëm të mësonsh si me kënd pasojë durush. E kur mëson të shmeqon i durush, të mësonsh me kënd falëndërues. Shikoj, dhe danya si e plotson një ratë, nuk është kundërsht është plason njëratë dhe është gjithëpërfshirsa do thotë përfshin të, të, të, të gjitha elemente e rëndësishme që i duhen një njeriu të formuohet në rrafshin edukativ. Kred ato shkollika kërkuar për njerëzve, a është e tepërt? Merë çka do të qetë është tepër. Kjo është mirë, kjo është mirë, mirë po uh, posambulofton. Turpi tepër është heqje, a është tepër? Turpi është pjesë e edukatës, a është tepër? ka këherë në disa në disa trajtime të kësojteme o shtë tepërt pengon turpi pengon dhe tratë funksionimin e disa prej mësimeve të këso natyre mirë po në islam është gjithë përshirje edhe turpi ka vëndë në vetë edhe durimi ka vëndë në vetë edhe fjole e mire ka vëndë në vetë edhe bëmirësie ka vëndë në vetë edhe bëjarje është gjithë përshirje nga se nuk ka si tjetë në ryshe Përshka këse ka orë nga Allahu Gjallaj Gjerali hua E Allahu Gjallaj Walla thët Vama Wa kena rabbuke nësija Zotët nuk harran Ska harua Allahu Ko ka mirë dhe kja Ta një mas duqim vjetëve me fut Edhe këtë në sistemi në vlerave Allahu Gjallaj Walla është alimun khabir është i gjithdishme Dhe është i mirë informuar i për aqe i dan Për aqe i duhet njerëzve Gase a i ka kryuar Ela ja'lemu men khalak A i ka kryuar Por që tash i kënabanca, lërxem ti dorëzoj në këto mësimeve, heq pa u tuthur, pa u hamend, pa bue eksperimenta. Dorëzoj mësimeve të Allahut dhe të pejgamberit sa u selam dhe kuptoj drejt mirë me lehen e Allahut manduar do të dalësh në fund të këtij trajtimi individ i formuar, i edukuar, i sjellshëm si duhet. Veçuria e dytë e dytë të, të ndëroz është se të gjithë ato njësi që i përshin këtë tërsi edukative e islamit, janë të përshtasme për gjithë do kohë dhe për gjithë do vend. Nuk ka millet më botë, sotë që është arrogant, ose mund me kondë në shtadhime, pa këdhe ma në të egrë, që nuk e zbutin këto termë. E pa mund shmashtë. Kërka në rritë këto mësime, që nga arabët asekohë, me prodhun një gjenerat që ka po harin dunjaja, nuk mosu hame në më për asken pa sajë atënë. Andaj më stejmeni, po kalaj kuna e ku, e kje ku, absolutisht. Apë. Unë jë më kështot, po mirë në kune, asë unë jë më kështot, asë të i ashtot, asë kështot, asë a jë ku, asë kjo ku. Të gjithë thamsime dhe uzimet edukative që i prezenton islami janë të përshtafshme për gjithë do, gjithë do ku dhe për gjithë do dhandë, për gjithë do individ, për gjithë do person, për gjithë do natyrshmëri, për gjithë do karakter, për gjithë do familje, për gjithë do probleme është e mundshme me pozitë jafta. S'ka mendje, s'ka mendje. Prandaj kjo është një veçori e rëndësishme. Veçoria tretë, ndërkohë që ka të bëjë me temën që po flas, veçoria tretë e është sistemi i edukativ, kështu po e quaj ose ose e nocionet e edukatorës dhe termit të mirësjelljes në Islam është se Islami të ndërzohet të gjitha këto norma edukative dhe të gjitha këtë mësime, i instalon në jetën e besimtarit, i registran në qenin e besimtarit për mes një pajisje. Kjo shumë interesant, cëllë është ta pajisje? Si kurse për shemë, e merë një liber, e cëllë i ka 500 faqe, një fletore ta, cëllë i ka 500 faqe, një, lib, një fletore shkuar, Edhe që ditë është kacë shumë shkronja, kacë shumë fjale, fjalie, thushë të gjitha Në këtë lapës e në shkru Krijë që tomë i qëtë po Mos me konë që kë, asë nësë shkond Andaj edhe në islam Të gjitha mbjëllën për mes një pajisje E cëlla është a pajisje? Ajo është pajisje për gjëtsis E istonë tje për gjegjes për vepe të tuja të, të, të sunë bënë që ka dënë ti ke më dhënë llogari parallatë mballuar për, për fjalën që ke thon. Ti ke më dhënë llogari parallatë mballuar për veprën që ke bue. Ti ke më dhënë llogari parallatë mballuar për silën që ke pasur. Llogari dhënë. Për gjeçsija është arsye që e, e bën kontroll besimtarin dhe lirshëm pastaj lejon që të mbijllen vlerat e moralit dhe njësit e kësaj terrsije edukative në zemrën e tij. Pa përgjeçsi, për shembull, para më na mor dikush në, në ligjërat, po i pa përgjeçshëm. Përsham me pa përgjësi vjenë, bënë zhurëm A ka mund që më përfitu? Në mundu me dhe të satë me folë Por në që se s'ka përgjësi Do të të ardhjesë Vjenë dhe si ka me të Vjenë këtu edhe përshambull Mirët me diqka tjetër jashtë A kësoj që po filitit të Mungesh se e kësoj përgjësi e përbal Kësoj që ka pëndull të I pa mundëson përfitimin e për Se e ke mbyll kanalin e Dëpërtimit të m Andaj përgjësia Allah gjëllevala thët Kullu nëfsin Bima Kesebë rahin Gjithë dë shpirt Gjithë dë njere është pëngë Pëngë I asaj që e ka bo Kimu lirë Për punë të tua Ska me ikë Allah dhe duha Kifuhum Nalli Nalli nall. Innehum mes ullun Nallu ni Se këte kam pas një përgjësia Te shikujmë se kanë që vëmë përgjësia Dhe kifu më nëllëni Ska me jetë nëllë Ska me kalu As, as siratin E as hyrën gjennet E as arit në falës Dhe kifu më nëllëni Stop Innehum mes ullun Kësa janë ata që Kene pak punë me ta E këtë punë me ta Allah e ka qojtur Mes ullun Kanë me dhënë përgjigje Naj kemë do pyte mjë obo Këta du të më dhënë përgjigje Dhe të kam pas përgjithsi Përëndaj të ndërlëzër Pa përgjëtsi Ska dukat Pa përgjëtsi Pa s'kaz besim Pa përgjëtsi S'kaz i badet Një që nuk ndije që i komidhon dikujt përgjëtsi Dhe logar i dhe një është fështirë pas taj me e formu dhe me e gdhen këtë përsen Përndaj besimtar i nëruar dhe motrë i nëruar Jeni përgjëgjës para Allahot Jeni përgjëgjës para Allahot manuar Për fjallë të ju aja për veprat e juaja. Jemi përgjegjës të gjithë për lënat e manduar për mënyrën se si po e prezantojmë këtë fe. Jemi përgjegjës për, për lënat e manduar për raportet mes vete. Ai mi li sot apo jo? Këna me dhon llogari për këtë për lënat e manduar. Gjithkusht për veti. Sa kemi kontribuar për unitet e sa kemi kontribuar për përqërdhje. Jemi përgjegjës për zbukurimin dhe prezentimin dinjë tësë të kësoj feje, por edhe për shëmtimin e soj, përgjegjës. Imi përgjegjës për këtë, e për ratë, e kështë të më radhë. Për ndaj, kjo është një veqëria rëndësyshme që, të atot, gjitha të mësime që këna me i marë, i bënë interesantë të përgjegjësia pëtën. Dhe, për fund, duat të them të kësaj pike, të ndërlë Dhe këtë e që ka të bëjmë edukatën, nga se që i kanë fillim, në të tëtë, është e ndërlidhur, është ose me then, me, me, të thëmë dryshe. Shpërblimi dhe dënimi, edhe i kësa i bote, edhe i bote sjetër, janë të ndërlidhur me këtim. Të këthemi të kë disa shambër. edhe një rasën e Musaot a.s. dhe Khedrit a.s. Në uðhtimin e ty në ta, unë dalë në disa stacionë, stacioni i fund ishte një fshatë, një vendbanim, ku këta kërkuan t'japën u shqimë se ishën uðhtarë, kërkuan uj, por ta ishën shumë kopratës, nuk japën uj, s'yotan uj. Dhe duke do nga vendbanimi që ishën kopratës dhe ishën t'legë, pan një shtëpi duke u rënuar një piesë e saj. Dhe Khedri vendosi me e rinë dërtu murin, që mështë të shembe i shtëpia. Dhe mu salsam tha, muzikja përmish me këtë shpik, këta buksin dhan, po e dhanë, për e cëmë të pikë shumë na punët e tona, pra. Kur e arsjëtoj Khedri pasaj në fund, pse e meremëtoj këtë shpik, nuk e la me u shembe, që fa ndohu dhefëtën? Qëla është i përgjigja? O kene e buhume saliha, babu në kam pasë të, të sjellshmë dhe burë të mirë. A përfituan familja? A përfituan fëmijët? A përfitoi edhe ai vet në këtë dunjë? Çë të ruat pasuria e tij si pasojë shkafet e të qendrit burr i mirë. Burr i mirë. E burri i mirë nuk mund të jetë dikush që shon dhe ofendon, s'e boli mirë këp. Burri i veq, do, mirë sonë dikush që mastron. Valla burri i mirë shkon. Veç donë, pse u kum burri i mirë? Veç pse slek e kanë për rreth, shumë u kum burri i mirë. A është kjo burrni? Po kushe të dhe të shë burë në mirë, Allah? Andaj, ka që i mburi mirë se e fëllë këtë vërtetën? E, po, qështë po. Ka që i mburi mirë se një majë këtë njëre, së konë si këtë të katunit vetë? E, për qëta po. E, kështë me rrëllë, a, fëmë. Andaj, a përfitun këtë dunja, a u shpërbluja ba mirësia ti? Po, vëllë. Ma tje, shpërblim jo bash i zakën shumë. A, po, argat që i pejgambert e allahut hidri alaihi salam dhe musa alaihi salam çka sa e shtrblei allahut pastaj tendëzër kur i erdhi shpallja muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe ishte i befasuar çfar po ndodhte me çka ngushëlli kadijja radhiyallahu anha me çka ngushëlli e ngushëlloy me bamirsinë e tij dhe dukaton dhe e konsideroj kët shpallën bi allahut ajo nuk dinte çfar pakosh kjo a pejgamber ai nuk dinte kët por e dinte se i tha la yuhzik allahu abadan ty stuh allah kur ty nuk dënan allah nuk ka ke dënë e pikap e din por ti e ke njëri bamir se ke fol të vërtetën u keni imun njerzo gjithmon andaj shiko shpërblimi në kët botë ishte të qendërt njëri mirë fam e mostosëm për botën tjetër dhe gjithashtu në kët botë ai që bën zullum A i që bëndë këshia në këtë dënja, para a i retit, bëja gjithë do kusurë edhe në këtë bot, ka me ilan që se spendohet e së kërkon falja. A i që ka kërkon falja, a i që u pendohet e që ka të të tërë, mirë po. A i që në këtë bot ka vazhdu me mendje malësi, me arogans, me dhunë, me zullum dhe njerëzve. A me ndoni se elen Allah u bashkë që ashtot pa u prejka dhe të, të pak ne përdo, ne përdo do tëtë uh, koridore të dërimit, e pas taj këto koridorit dënimit janë para pregaditja pra atë dënimin matë madhë zonë narodin në gjykimit. Andaj, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, shpërlimit dhe dënimi janë të lidur angusht me, do të të edukatër. Edhe kjo e veqëri e islamit, se kështu e mba njërin, do të të të në nivell të kësaj përgjësia. Po përgjësia, por që kevush qenë këtë përgjësia, dhja, se, Në këtë dunjadje në para ahiretet O asë vjenë ahiret Andaj e mban, stabil, udh, udh, e mban stabil Udhëtimin e besimtarit Dhe e ushqen vazhdimisht Për gjetsin Që të mban besimtarit që ndrushum Kosh Lidhja e kësojtime Me dënim dhe shpëllim këtë bot Por edhe me dënim dhe shpëllim bot në gjithë Respektivisht me inkurajim dhe me kërstim Dhe Ka pikat shumë ta që kanë të bëjnë Në këtë temë të ndrëllëzër Mirë, por nuk duha që të zgjas Në shumë në hyrjet e kësajteme Dua që përfund Ti përmenë disa thënjët e djetarve Që më ndaj e nështëa, Në shumë Në shumë Në shumë Në shumë në hyrjet e kësajteme Dhe e shtojnë këllu është mërinë Dhe qilë tërsinë Ma djë dhe rëndësinë e kësajteme kësaj Që kemi përzidur t Mëllien Allahu të mëdhenuar. Ne pretendojmë se e pastrojmë sunetin e pejgamberit aleyhis salam, dhe çdo musliman këtë pretendon. Nuk ka musliman i mirëfilltë që thot "unë vetë ja bëj, pejgamberi s'u vin më opin." S'ka kështu musliman, apo a dashdo musliman pretendon se e paston Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu çdo musliman është i bindur se gjeneratë para në tersi Si shoqëri kanë qenë shumë më të mirë se na Po, kush e ka kuptu islamin më mirë në tërsi A sahabët, a na në këtë shekull Besoj që përgjigja është shumë e qarë nga gjithdo musliman Pra ndaj të ndërdozër Shikaj e pra metodën e të parëve Rrugën e sunetit Si e ka kuptu ata u dhëzimin Dhe keme rëndësi Asë neshë sëtë shpesherë në ndodhë që Dështëta e kushtëzojmë udhëzimin me vëpremë caktuar Kushtë se banë, kënë nuk është për i sunet të banë Për shambull, e të shikujmë se kue kanë dërtu të para tonë Dërëtët, këtë temë Sufjan e Theuri, Rahimu Allah Dërët, për të këtë njeri kanë thonë, në kone ti kanë thonë Si kërse ibn Mubareko, e disa për më kumëtu kësho këtë njeri Sufjan e Theuri, Rahimu Allah, të ndër lezër kanë thonë për Se nuk man toka edhe nuk strehan qili njeri ma dishim edhe ma debashim se Sufjan e Theuri Nda këtë vetë Ta shkyr a e ka marrë vesh ky fenë, a se ka marrë vesh fenë, ta në na do të në këqyru në drypqe veç, kërëse që kjo konat Sufjan e Theuri Rahimullah Thot Hosnul edab Jutfi ogadab e rab Thot edukata e mirë E fik hidrimin e Allahot A danë më smekon Allahu i ednun dhe i teje Silo mirë më në pëtëti A për kërëgën kërë kërë asin Allah gjelë dhe vale Qekë që kanë kuptu këta Këta kanë ikë nga hidrimi Allahot Ka cëla der Njën nga ato dyrë më rëndësi që kanë ikë Për mestyre që ti shpëtojnë Hidrimit e Allahot është Mirësilja, edukata Raporti mirë me kretë atë që E rëthën një besimtarë dersa Abdullah ibn Mubarak rahimahullah Qynieri i madh dietar i njohur adhurues i njohur bamirs edhe maj njohur dot at qynier të të nderojë nga bamirsia e madhe që ka që ka pas thuhet se jo rralher kanë dot ç krijt hajilirt e anës ti që kanë vendosur me shkon haç i kanë bën harxime vetë atë Unë ja u pagu i haqin Kënjëri cili do më thonë uh, Kan dash me e testu Pse a thua valdë kjo është kaxin gritur Pse e kan grita lauket Dhe kan dal një dit me tem piknik Dhe natën duke endajt rëdhë zjarit dhe, dhe duke përkujtu një rëtet është fikë zjarit nga një erë Dhe në moment i kan rridhe lëtë Dheso kan vrapuat dhe atjertë Do më thonë I ka habit fikja zjarit Dheso këte ka habit një shkaj të, të tërë I ka bëth fikë azord do vrapoj një më marr do thot <coughs> me çka mendes tjetër më ndonjë sort de sort de sort boujashka dvogna mendes kur e kanë të zjarmi ne kanë punërin këpshin ka lart ato. Kanë shkaubo thonzi ka për po gat flama mruku. Në sketin kanë sorën flama por ka të pse kajt ato. Kanë insistuar ai ka thonë më ikë kanë flama era po më duket të këso më radh sa kjo ka kallza pse. Tha po sa so, u fik zjarmi më kujtu avarrja ato tás para digo-lhe que aku dos criepsza, digo-lhe que aku do bujaska, digo-lhe zer me digo-lhe na han diçka na kafrante que cantar, que tinha kauitou, que estou corbin varça e tem Allah tasojal. Ka don me que tana para que ka parsuita, tás em morar vas após. Esse é que arrit que kat. Shikona o chorot Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Fath man tahawana bil adab uqiba bihirman as-sunan. Fath ibn Barik. Kush en négligean Kush nuk eshet rëndësish me këtim të edhebet Mirë është mirë Apo së është kjo pëj bazëve të menhegjit Apo së është kjo bazë e, e sunetit Ipër më barejku po tëtë Rahimahullah A i cili e neglijxan këtim E dënon Allahume më së kuptim sunetit Subhanallah Dë të të kuptim sunetin pjesresht ku fizum ama s'merr vesh drejt çka i bën me ndjek Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çka sot një nga dietarët e mëdhtë e hadithit Ibn Mubarak thotai të privohet nga njoha e sunetit prej kaq më njoft forzat shikoj kët lidhje do të thon zinxhirore e deb adres e njohës drejt e rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e ndje që rruga e, e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam garant për zbatimin e obligimeve të Allah xhale wala çu çu thon të, të parën ton ibn mubareku për temën që ne po flasim për këtë e thot në fund e ai që ka dallazhit udhën e forzave në të kuptim ai që privohet nga forzat thot privohet nga njohja e drejtë Allah xhallahu alahu e kjo është dënimi më i madh njeriu me atun këtë botë edhe se din kush e ka krijuas as kush e furnizon se din nuk din kushe man, kushe afal, kushe dënan, kushe shpëblen, e din kush i nimet kush ia fal kush e dënon kush e shpërbën e kështu me radhë Ndërsa njërin nga djetarët e hershëm Gjënështu të gjënështu të, të para Ka thënë kështu Ka thënë men e ra dhe l'ilme wal fik Kush dënë të pajisët me dhije Dhe njuhet të drejtë fesë Këto e më konkluza, valoj shumë serioza Kjo është konkluza shumë serioza Thot, Kush dëshiran të merë dhije Dhe dëshiran të anje fin më thelë Por pa dukot. Thot ta din se i tili e ka hap derën që të përgënjeshtot Allahu dhe pejgamberi sa selam subhanallahu. Ka marr dije, por pa dukot. Apo tash do më msoj di kënd, por pa adap. Është që cil dërën njerëz me refuzoi atë na din tiu ja që cil dërën. Se ti kur thot, vallë oni u thash për këtë, këtë an mohu, këtë an pabesimtor ta sangojm ta. Kush ja u ka cil dërën kështu, mungesa dukot. Ti je fajtor. Si në basë kësaj Kush dëmë, dhije dhe kuptim të drejtë të fesë Por pa edukatë, pa mirësilje, pa ahlakë, pa moralë Thotë i tili e ka hapë dherën Që të mëhojtë Allahu dhe pejgamberi sër Allahu A.S. Ndërsa njëri nga të pare gjithashtut E tha një fjallë të madhe që Edhe me te po i japëm fund këti takimi sonte Thash hyrje Nga një anë, por edhe lidhje nga anë atë jetër me A që kemi të ndëri me tani I tha djallit të vetë Një bab I dishum I cili kishtë kuptuar këtë fesi duhet Nga të parët tanë Djallin e vetë kështu e këshillan të Të ndërru dhe zërë I tha Ja bunejja I gja al ameleke milhan O el edhebe dekiqan Tha o bir jam Bërë veprën të ndër A me këtë punë të tuja, bëni si krypa, ndërsa e debi dhe mirësillin bëne si brumi, si mili. Qëka duhet me qitë ma shumë? Kur do në bukë maru, në cita bële edhim, në në, në bukë, a ka ma shumë krypa milë. Djetë atë. Andaj në qofë se do tëtë aktivitetetet të të i përgjithë shumë jetësor, po thamë kushtimesht, është 30% vepra, tira që t'i janë 70% ato që janë të debite të mirësisë të edukatës. Nga sa i rishojm dhe i fuqizojm pastaj këto këto tjera. të tjerat. Atë daí përfondë në lazer dua të them. Këto temë pafshin thash dimensionin dhe aspektet e shumta. Do të fillojm që një nga një të trajtojm tash edhe ato që kanë të bëjnë me edukatën bashkëtorë, edhe ato që kanë të bëjnë me edukatën prindërore, do të thot familjore, prind familja, fëmi prind e posa duhet të vazhdojë edhe më edukatët që ka të bëj me njerëz në përgjithësi edhe në situata të ndryshme ku ne jindemi si duhet të sillemi në bazë të asaj që na ka mësuar Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Zoti xhallahu ala ozon në rrugën e drejtë dhe Allahu na ruaj nga çdo njeri i lig dhe keqbërës dhe Allahu na ruaj nga çdo kush i cili e ka huqur rrugën e drejtë dhe në emër të kësaj huqje i sill dëm edhe dëshirë muslimanëve përgjithësi Allahu Gjallewala mundëso që ta prezentojmë këtëve me dëvërtetë si kurse duhet e bukur si kurse ne kam su Allahu Gjallewala dhe pejga meri sallallahu alaihe sallam dhe të kimin arshëm, zot, jëshkollet dhiruat o sallallahu ala Muhammedin, o ala Ali, o sahbë, o sallam, të si imen këthirën